Тому взимку на них взагалі не можна було їздити. Ковзали. Дворові підлітки жартома назвали цей автомобіль єврейським панцерником. Розділ четвертий. Небезпечні розваги. Жили ми з мамою скрутно. Іноді, аби щось підробити, я купував пачки цигарок і перепродував їх поштучно. Переважно це було найпоширеніше тоді куриво Біломор, канал і сивір по 20 штук у пачці та делі по 10 штук. На розі скверика, трохи вище нашого будинку, стояла ядка, де торгували пивом. Коли привозили цей дуже популярний напій, біля ядки відразу ж вишиковувалася черга з чоловіків. З машини звантажували на тротуар дві діжки. Тут же з черги вихоплювалося кілька добровільних помічників і котили діжки до рундука. За неписаним законом, їм першим видадуть покелиху свіжого пива. З ларка поважно виходив продавець – оглядний кульгавий, вже літній чолов'яга. Постійні клієнти звали його по-свійськи – Шмуль. Вибивав з діжки чіп і митєво встромляв замість нього металеву трубку з краником. Трохи зачекавши, накачував насосом одіжку повітря і починалася торгівля. Келихи, їх було шість, наповнював пивом з височезною шапкою піни і виставляв на озенький прилавок. Поки піна осідала, продавець розраховувався з покупцями, потім доливав келихи, але піни в них все одно залишалося чимало. Не дарма влаштуватися торгувати пивом було непросто. Це вважалося чи не найпрестижнішим заняттям. В ті роки був популярний анекдот. Зустрічаються двоє друзів. Як поживаєш, старий? Та потроху. Їду це на дачу. То ти вже маєш дачу? Тесь збудував на пиві. Та ти що? Ну, він торгує в ларку пивом. А ти ж як? Теж нічого. Я щойно з дачі. І в тебе теж є дача. Не моя тещина. Побудувала на воді. Десь на Дніпрі? Та ні, у Клавдієвому. А чого ж ти кажеш на воді? Бо моя теща торгує на Бесарабці газованою водою. Коли перші шість келихів розбиралися нетерплячими покупцями, Вхід ішли півлітрові банки. Ощасливлені любителі пива юрмилися вздовж невисокого парканчика і звитого металевого дроту, що відділяв тротуар від скверика, і насолоджувались, повільно ковтаючи пінисту рідину. Поміж ними сновигали й ми, дрібні перепродувачі. Хтось пропонував засолену рибу, а такі, як я, цигарки. Біломор канал і Делі по 20 копійок за штуку, сівер по 10. Підробляв я таким чином тільки влітку, коли закінчувалися заняття у школі, бо в іншу пору року мене, боронь Боже, міг застукати хтось з учителів. Чим би це скінчилося, важко навіть собі уявити. Адже я був у школі на видноті, активний піонер та ще й відмінник. Заробляв я і в інший спосіб. На стадіоні «Динамо» відбувалися футбольні матчі з участю київської команди, яка ще з довоєних часів мала заслужений авторитет серед уболівальників. За кілька днів до матчу ми з хлопцями з нашого двору закуповували по 10-20 найдешевших квитків. Вхідний квиток коштував 50 копійок. Перед початком змагання в касах квитків уже не залишалося, і ми продавали їх удвічі, а то й утричі дорожче. Пам'ятаю, який панував ажіотаж, коли вперше по війні в Києві влаштували міжнародну футбольну зустріч. Стадіон «Динамо» оточила кінна міліція. До вколишній вулиці і першотравневий парк Заповнили тисячі вболівальників, котрі намагалися потрапити на стадіон. Вхідні квитки на той матч ми з хлопцями збували за нечуваними цінами – по п'ять-десять карбованців.